Bueno, jarraitzen duzu ez, zintzelik irratien zuten, horretako irrati librea, eta gurekin telefonaren bestaldean, Ainhoa Zabalo dakagu, haupa, kaixo, Arratxaldeon? Arratxaldeon, Aitor. Arratsaldeon. Bueno, eta, bueno, zan behar dugu, Ainhoa Zabalo, ba, lesoko alkatesa dela, eta zurideitzearen arrasoia da, aurreko astean, prentxaurreko baten bidez, ba, zabalduzen duten bailez, onta baitare pasaian, bueno beste hainba, Gipuzkoako beste hainba terrietan, ba, atez-ate sistema jartzeko asmoa. Orduan, lehenengo galdera, hoxe, aia zergatik anartu duzuen erabaki hau, eta pixka kontatzean hori izan den prozesu hau. Bai, bueno, ba, gauza da, jakitna ondakinen, eguneko laro marria, bi, berziklagarria den arren. Gipuzkoan eguneko gehieta bosta inguruzioik berziklatzen dugula, Ba, ikusi dugu garaia dela gauza kongi egiten hasteko eta eta honei usteko, eh? Eta bueno, hartu duzu erebaki hori eta ba, alde badedikantz erabakia erabakiada, baina nikusten dugu honoetan sekulako ba, kritika pila jasotena izate dela alderdi batzuen aldeti, ba PNV, PP, PSOE, Zer de la Ta, kritika. Se uste duzu ue dago horren atzean. Bueno, ba, ba, segurazki, interesak egongo dira honen atzean, ez? Gauza da, e, kritikak egitea erresa dela, bai, gu azkenean sartu behar dugu ondakinen kudeak eta ongi egitearen bide honetan, eta azkenean e, e, raustegiak, e, gaixotasun larriak sortzen dituzte, eta uste dugu gobernuak ezin ezindutela horrelakorik bultzatu, eta are gutxiago Osasunak altetzen duten beste ez, ez duten beste alternatifak daudenean, eh? Eta atesatekoa beste alternativa bat dugu eta eta honei utzi behari diogu. Mm -hmm. Eh, artean ere, ba, bueno, Gaia Pilpilean dabil eta kalean jendea komentatzen du, es nikuztu jende askoak estaría ez daki Loren dikan au da bislego batkoitzari zer eragingo dion, es gure ohituren gantola. Nola, nola aldatuko da gure gure eguneroko ba jesten dugun za polchaori no bai. nola, nola izango bai. da hemendikan aurrera. Ba. Bueno, e egia da eh bueno, aldaketa kultural bat suposatzen du, bai? Eta normala da hasiera batean erresistentzia aurkitzea, ez? Baina denbora pasatzen herritarrak ohitura berrietara itzen gara eta erresistentzia desagertu egiten da, ez? Eh Erraza gauzak ongegitea, ez dezer kostatzen, aurrek berale egiten dute, helduek zergaitik ez, ez, eta ondakinen arazo larri bat dugu, gure esku dagokon ponbidea, eta denon artean herritarrengan gantzin dugulako ere, egingo dugu dudarik gabe. Daukago horre ez, oso gertu, ba, oi hartzongo esperientzia Ola. ez, ja urte, urte pare batola ernanikoa ere, bai? Ba, daude udar erribatu, ja, honekin martxan denak. Asieran beldurra dago, ez jakintasuna. E, kezka, ongi egingo duten kezka, ez? Bizela unaskok kezka hori, ba, ongi egingo te dut, igual gaizki egiten dut, guk e, prozesu partartzaileak irikiko ditugu, e, informazioa banatuko dugu, erritarrekin informatzioak ba, e, ere egingo ditugu, guztia ongi eta denbora pasan laguzrariru dibaño herritarrak denbora baldaramanean ja tesateko sisteman askok esaten dute eta hau altzen dena bai ez dago inungo misteriorik ez dago lako txerrezkuturik da ohitura aldaketa bat sukaldean azten den ohitura aldaketa bat eta eta ez da eta saia eta eta eta Azkenean e, jendeak egiten du, onartzen du, eta eta esan duten bezala urtsikiek bera elartzen dute elduo zerraitik ez. E, esan duzu horain, ba, iristen dela ba, momentu hori ba, pixka jendearia saltzeko, eta baitare bai. badakigu ba, plenora eraman behar duzuela, zentu dira aurrengurratxan, noizko ikusiko dugu lezon hau martxan? Bai. Bueno, gautza da, e, aziera batean plenotik basa duera bakiak, bai? eta plenoa daukagu martxoko azken hostegunean. Bai, e, prozesu partzapariak irikiko dugu, e, irikiko ditugu eta guzti hau martxan noiz, bueno, aurre ikusten dugu 2013erako udaberri inguru hortan, bai? E, bueno, lehenengo zenerakia herritarrekin parte hartze prozesua ireki, beraiekin eztabaidak, galderak E, zein kubomote ikusten dugun egokiena, zintzilikairuak jartzeko momentuan non ikusten dugun, eta bueno, lana, lana badugu egiteko, eta horrekin hasiko gara. Mm -hmm. Bueno, badakigu ya lan hori, ja gaur bertan aztekoa zaretelat, zeren bai. presa kaza biltza, zeren oain ja ratxaldeko zazkita, bai. badezson ja itzaldi bada daukazu, ez da? Bai, bai, bueno, e, gipuzkoa zero zaborrekoak datostelezora, itzaldi bat ematera, eta hemen ere taldeitxoa sortzeko, eta, eta bueno, ilusioz, jendea gerturatuko delakoan, eta oso animatuta, eta oso pozikei ezan. Vale, va. Va bueno, hoy es en Guraldetikan denaz, da que se ve que ya hago esa naiduzuna inoa. ¿eh? eh, es nire bestaldetik guraldetikan besterik ez. Vale, va. Va bueno, ahora algo de hongo geras, en esos besela es o besterik ez daekin, ta bueno, miyaskergurek negotagatik. Miyaskasuei. Venga, no sé. A yo. A